Mm. Aha, Så vad var kul. detta är alkoholfrid Och jag har gått på en nit Och jag var ja de det. Den var alkoholfrid Kan inte dricka <laughs> Nej, <laughs> kan kan ju fan inte dricka nanny. nanny Beer Nanny State, Brew ja, 0,5% mm, Det går inte för sig, ta upp den här 7% där istället Brewdog Beer from Då Clever är Men de gör ju, ja precis De gör ju är det Har det inte blivit en trend Nej, nej, att, att stopp kuna.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 Ska vi ha någon kontext till att vi ska dricka på vårt femte podd? <laughs> <laughs> um, kontexten är, kontexten är att, att, du har... att vi ska fira massor olika saker. Mm, att vi du... ska fira att Berätta, du har skrivit hämta. Att jag har skrivit hämta.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 Ja. Alltså. Och, där tack... och hon här har... Och, eh, där tackar vi, Jogon jo, och God, no. du ska ha tack. Och hennes eh, underbar... epilepsi-anfall. <laughs> Men eh, är det musik? Det är ju frågan med kontrasten här. Hon har ju varit gift med en av liksom, världsisterens mest hyllade sångare och lågskrivare. Ja. Han har gjort låtar som... som eh, många, jag många tror alla låtar. kanske vet att har gjort låtar. Och hon har gjort man. låtar som... Många, jag tror alla kanske vet att har gjort låtar som... <här> <här>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 Fantasivikt Ja tack Vadå, skor du Det skor du nu jag, ja. två. Nej, okay. jag kan inte säga tack för det var inte jag som kom på honom Nej, men... det var han äh, schwarz ja, Nej, ja, jag vet han, ja. Jeff, Cam Cameron. <laughs> Jeff. Jeff Cameron James Cameron Jeff Cameron, alltså efterblivna brorsa Nej, nej så jag får man han hade en bror som äh, Sjönk med Titanic Nej, man hoppade ner från en bror Du också nu, har det lite mobidhumor Nej, men då på riktigt? Ja. Hur kan du veta det? Hur kan jag få veta det? Jag röstar. Ja. I agree. Jag kommer tillsammans med James, Jeff. Men när? Jag kommer tillsammans med Jeff Hans vet <laughs> Jeff Cameron. Ja, men jag tänker att jag tycker att det ska jag tycker jag röstar på att det ska vara ett nu för dig att du ska se vad När du ändå har kutat ut i tre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 Men det är jättebra. Men stopp, stopp, stopp, stopp. Stopp, e stopp, stopp. stopp. Orup var ju inte Tommy Black, det var ju Tommy Nilsson. Just nu ja. blandar du ihop det här. Eller, igen. De är ju De är inte så lika varandra. Kan vi inte bara ta. Men vet du vad? Fast man kan tänka så här: Orupp, han är ju som den onda Tommy Nilsson. Han är ju som Badboy-versionen av Tommy Nilsson. Man tänker att de oh, är samma person.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 Jag hoppas att jag klarar en ny tämta. Jag kom på ett skämt. Ska vi, det är också en trend att jag säger ett skämt i slutet. Okej. Okay, via... okay. Säg skämtet. Vet du vad det heter om man är rädd för tomten? Santa claustrofobi. Det är bra. Hej då. Hej Santa claustrofobi. Ja eller hur bra. Jag kom på den igår. Jag kom på den igår. Ja ja ja.